За една съвсем различна провокация ще говорим сега. Арт-провокацията на... Група HXXL е една от най-значимите художнически групи от е, средата на 90-те години в България, която е представена с огромна, много сериозна изложба в, забележете къде, националната художествена галерия на Северна Македония, галерия в е, Скопия, е важно, ключово място за изкуството. Добър ден, казвам, на един от основателите на група Хиксел Петко Дурмана. Здравейте, благодаря за поканата. Нека да спомена някои от знаковите изложби на Петко Дурмана. Примерно, набор за оцеляване след глобалното затопляне, още от 2012 година във Варна или пък къде живее марсианският президент. А, директно на въпроса защо провокативната изложба на ХХХЛ получава толкова радушен прием на фона на активности, като тези на българските клубове с имена Цар Борис, опита с име като Ван, Че, Михайлов или други подобни инициативи и вие имате ли отговор? Защо едното нещо намират толкова радушен прием в Северна Македония, а другите инициативи виждаме до какво водят? Ами, Първо трябва да благодарим на директорката на галерията Дита Керими и куратора от македонска страна Горанчо Чо Георгиевски които ни поканиха организираха изложбата. Сега със сигурност и от тях се искала много смелост в подобна ситуация да представят би го казала направо най-провокативната творческа група от 90-те години в България. И това е много голяма изложба, изключително важна за нас, защото след година стават 30 години от създаването на групата. 94-та е създавана, ХХЛ. Да, да 95-та излязохме с манифеста, който беше доста така дързък и в последствие, нали, беше... Да не да, да задълбавам. А, да, много важна изложба. А, най, това е най-пълното представене на авторите. Стари или нови Ами, преди нови работи. Аз дебютирам Моята, моето участие с абсолютен дебют. А, това са моите визуални изследвания върху смъртта на Путин. Първите пет картини участват в изложбата. Това също е доста провокативно. А, спомена. Първите пет колко са общо? Ами той проект, проект в развитие. Може да стигнат десетки, зависи. Планирам да са десетки. Вече, тъй като а, съм започнал да експериментираме с изкуствен интелект и съм натръп доста да изображения. Това е надполитически проект. Важно е за мен да го спомена, защото смъртта на диктаторите е важно според мен да започне да се визуализира, да се представя по-добре, тъй като почти всички диктатори а, смъртта им е ужасна. А, нека да знаят хората, които навлизат в... А, си позволяват да решават по този начин чрез войни какво ли не е съдбата на, на, на народите, нека знаят, че все пак ги чака. Не е много приятна смърт. Е, а... не, някои умират в пълно спокойствие и комфорт. Кой? А, е... Сталин е сам в мъки в собствената си варина. В смисъл, <laughs> повечето... може би има някакви изключения, но в повечето случаи разгневена тълпа, когато има особено. А, да, да се върна изложбата. А... Интересно ми е, в Скопия имаше ли проблем с едно толкова, как да кажа, образно а, изображение на толкова силно политическа тема, като смъртта на Путин, тази визуална инсталация, която правите? Ами в интересна истината, аз като художник съм представил доста провокативни произведения. Това не е първото. Значи въобще първото ми международно участие в Скопия с проект Метаболайзер, който беше първия не тарт, въобще български. Проекта, който спомена Post Global Warming Survival Kit, комплекта за оцеляване след глобалното затопление, беше представен от Музея за съвременно изкуство в Скопия. Но най голямата ми провокация определено беше акция или перформанс Джинго Караоке, когато на мястото на сегашния паметник на той като Шадраван на Александър Македонски представи хупана една палатка. Това беше всъщност много провокативно. А, о, мисля, че се води офицерска палатка Старо Бразец, която е ползвана и от Българската армия през Втората Второтостълно война. И вътре самият проект е свързан пък с руско-турската освободителна за нас война и, честно казвам, организаторите бяха много притеснени и за, още повече той е на площада, нали? Не е в музея или в галерия, както сега. Но нищо не се случи. Не. Една седмица. Никой не дойде да свали коловете от... А... Аз а, затова искам да кажа, че... Да се включа малко в предишния ви разговор. Ами, когато се търси провокация за, за да се стигне до нещо като скандал, то се постига, когато някой застава и прави провокативно изкуствено, защитимо концептуално. Очевидно, ако не са ме пребили за разпълнането на а, стара офицерска, офицерска палатка от българската армия, която е използвана, повтарям, натъртвам и през второто война същия модел, очевидно, нещо има, което някакво разминаване. Ето, например, нали, всички медии отразяват Нещо свързано с, пак с културен институт. Нали? Вярно, че е изключително неприятно събитие няколко да го пребият, но това е силно, силно отразено. Mm -hmm. Примерно изложбата на ХИКС КИКСЯ в Националната галерия на Скопия на практика не беше силно отразена. Дори да не кажа, почти не беше отразено. Безспорно, и... това е камък в а, градината на медиите, защото наистина, пак ще кажа, това е а, изключително интересно събитие, интересно и за арт-сцената на Северна Македония, и за нашата арт-сцена. Така че да, наистина, а, макар и в последния момент, се радвам, че гостувате в, а, в хоризонт, но като че ли сме по-склонни да отразяваме... А, у, Друг, друг тип събития, а не а, арт събития, които ни свързват с Северна Македония по един а, много по, как да кажа, пълноценен начин, отколкото а, другия. Само да допълня. А, да, споменах медите, но по-скоро -по българските културни институции имат огромна вина. Тъй като Галерия ХХЛ 90-те години представи първата а, изложба с съвременно македонско изкуство, и тогава също имах наблюдение какъв беше интерес от страна институциите, а сега нали, почти нищо, няма такъв тип събитие да гостува цяла група с изложба в националната ни галерия. Нали? Да, а, очевидно, рецепрочно, ако, ако търсим рецепрочност. Да, очевидно, очевидно трябва да погледнем в себе си и да разберем къде грешим и като нагласа, и като институции и да се приключи с, както каза, президента Стоянов, това е недопустимо, нали, да се стига от такива конфронтации между тези две държави, да народ. Завършвам с въпрос свързан с този първи манифест на групата XXL, а който вие споменахте, това е заглавен удар в гърба на инерцията, а, и за това последният ми въпрос към моя събеседник художникът Петко Дурмана, един от основателите на XXL, е нужен ли е според вас такъв удар в гърба на инерцията на българо-македонските отношения, Абсолютно. за да се Абсолютно. Изличат тези направения. Абсолютно. Не, не, трябва да има реален обмен на качествене произведения. и отново казвам, тогава няма да се стига да до такива неща. Благодаря Ви Петко Дурмана, с който говорихме за изложбата на българската радикална художническа група ХХХЛ от 90-те години на 20 век в Националната галерия в Скопие, която предизвиква любопитство интерес, за разлика от други инициативи, свързани с България в съседната държава, в опит за отговор защо.